Egy installáció! Hét megye mozdult meg az ősi fészekből, ahol egy rezes kard volt, mindenütt kötöttek hozzá egy embert, a sarkantyús csizmát leütötték a fáról, addig szappanozták a megkérgesedett szárakat, hogy belefért a tekintetes úr, hogy ott legyen az ökölsütésen, melynek kormos és mégis sületlen falatjából szívesen megevett egy darabot, csak a főispán úr asztalától ki ne maradjon. Egy szabólegénynek megbecsülhetetlen tapasztalás volna a temérdek aranyozott ruha, mely messzeföldről ide vándorolt, valamint érdekes mulatság lenne végig elmondani az étlapot, melynek meg az a híres tulajdonsága, hogy mire a marha hús elkövetkezett, magamféle szegény ember már jól lakván, föl és megköszönnie a jó ebédet, pedig, ha tudta volna, hogy még ezután jöjjön csak a töltött káposzta, ha mindjárt nem fakadt volna is ríva, mint a német gyerek alakodalomban, hogy a sok ételből már nem tud enni, de legalább elmorogná magában, hogy miért nem szóltak előbb. Maradjon el tehát az étlap, maradjon el az érdemes szabócének dicsőítése is, hanem kísérjük figyelemmel az időt. Klein, a nagy szévész óta még nem találkozott a gróffal, ki eddigi leveleiben meg sem említi a dolgot, hanem az installációról írt és a fényes ebédről. Klein úr, mint nemes ember, mai napon állt ki legelőször parádéra és vékony lábaira meglehetősből magyar nadrágot szabatott. Eképpen öltözködve tisztelkedett a beiktatandó grófnál. A szabó, ki a magyar ruhát varta, átkozottul káromkodott, de csak magában, hogy a legény elcserélte a mértéket, mert a ruhapróbánál bőnek találta a megrendelt darabokat, hanem Klein úrnak esze az összedült majorokon járván, szüntelen azért szitta, hogy szűk neki a ruha. Klein úr azon furcsa helyzetben érezé magát, mint a rossz diák, ki bizonyosan tudta, hogy olyant fognak tőle kérdezni, amit nem tud, tehát önkéntelenül megadta magát a sorsának, csak még annyi érdekkel volt rá a jövendő, mint az egyszeri inasra, ki eltörvén az üveget, felfohászkodott, csak már meg is vertek volna. Környezete irányában nem annyira felsőbbségének érzetében, Mind inkább ingerülten viselte magát, és bosszantásait annyiban nem szakasztá meg, hogy hát ha úgy is kitelik az esztendő. A gróf azonban főispáni beiktatására készült, és bármennyire meglepte is egy pillanatra a roppant anyagi kár, mégis szinte jól esett a lelkének, hogy egy csapás öcsét talán jobban érinti, mint őt. Tehát semmi bánat, Klejn a legalkalmasabb ember céljaira hiszen őt bizonyosan legjobban gyűlölik. Megterem adudva az út mellett, ahelyett, hogy gyökerestől kikapálnánk, szépen gondját viselik, porcelánedényben a gyógyszer tárba teszik, jó lesz majd méregnek. Plein a gróf előtt állt. Mi újság, mi újság? Kérdi a gróf bizalmas arccal fordulva vissza a tükörtől, hol öltözékét végezi. Klein úr hirtelenében nem tudta, mit feleljen. Foglaljon helyet, utalja a gróf klein ki még az ajtót is nyitva hagyta maga után, hogyha elcsapják, könnyebben kiférjen ott, ahol bejött. Nos, nem mondta még meg Magyarországot? Klein úr alatt megmozdult a szék, azt gondolván, hogy ez a bevezetés szép szóval annyit is tehet, hogy állj odább, Azért minden bővebb értelem nélkül mondá. Szokni kell hozzá. Magam is hiszem. Ha nem Klein, az ön dolga lesz engem utasítani, én minden embert ösmerni akarok a legelsőtől. Aproposz, ki van itt valamire való ember? Leges legelső minden esetre az ifjabb gróf úr, ő méltósága. Tudja öcsém, hogy a majorok összedültek? Kérdi hirtelen a gróf. Személyesen látta a szerencsétlenséget, mondja Klein elkomorodva, és igen elszomorodottan. Hümm, azt gondoltam, mondja a gróf még mindig derülten, mintha maga örülne neki legjobban, hogy agyonverte juhait a szél. És mit szólt? A törzsök nyáj, beszéli Klein, egyetlen volt a hazában. Na, legalább most egy sincs. Nevetett a gróf. Hát még mit mondott? Hogy a messzeség megsiratni való. No hát, Klein barátom, mi aztán mégse sírunk, mondja bosszúkéjjel a gróf. A pénz rendelkezésére készen van. Klein, vegyem másikat. Punktum. Végzi be a szót a gróf, oly derültem mondva a punktumot, hogy Klein úr egyszerre kényelmesebben érzi magát a ruhában, és szívesen kiugrott volna belőle, ha a derekán egy szíja meg nem lenne kötve. A gróf nevetve váltott még néhány szót, aztán sietett elfogadni a megyei küldöttséget, melynek szónoka éppen Sándor volt, ki egy hónapi szabadsággal elhagyja a pozsonyi országgyűlést. Ezen is átestek, a fényes bevonulás is megtörtént, a négyjárási szolgabíró megemelte ségében a főispánt az ökröt megsütötték, meg is ették, az ebédet is elfogyasztották, hanem azért az esteli órákban a főispáni szállás éppen úgy tömve volt, mintha még egy ebédet akarna föltállaltatni. Míg a nagy termet a hölgyek lepték el, addig a melléktermekben a karok és rendek foglalták el az üres helyet, hanem a harmadik szobában Sándor körül oly nagy csapat össze, hogy aki egy ember számmal közelebb állhatna hozzá, Megadna három ezüst húszast. – Hogy is hívják, uramöcsém, azt a grófot? – mondja, ami egykoricsézás táblabíránk, tapadó, majd nem kidagadt képpel nézvén egy könyvet, melyen ezek a szavak valának. Hitel, írta a gróf Szécsényi István. – Hát nem tudja elolvasni, bátyám, a könyvnek címét? – A patvarba, hogy ne tudnám elolvasni, uramöcsém? hanem maga mindig Szécsényiről beszél, pedig ide az van írva Széchenyi. Az éppen szécsényi, mondámos mosolyogva Sándor. Aztán ő maga írta ezt a könyvet? Bizony furcsa kérdéseket szent kedves uram bátyám, hisz ott van kezében a könyv, s rá van nyomva, írta Szécsényi István. Látom én azt, öcsém, hanem aztán az a gróf könyvet is csinálna? Itt a példa, hogy csinál. Aztán, kedves öcsém, tudna egy gróf könyvet csinálni? Hát, ki csinálná helyette? ki -e? Hm, ott van a szekretáriusa. Mire a Sándor a kérdés ismételve mondja? A titkára? Tessék? Mondja a másik nem értve az új szót. A titkár? Mi a manó az, uram öcsém? Kérdi Bamba a másik. Ez most a magyar neve a szekretáriusnak. Talán bizony nem tetszik ez a szó? Semmi esetre sem, édes urambátyám. Azért magyar nevet adtunk neki, mit aztán ön is. Mi az? Ön, édes urambátyám, az maga. Csak hogy így mondják azt most, ön. Uramöcsém, valja meg igazán, maga most engem bolondá akar tenni. Ahhoz nem volna kedvem. Bizony, restelném is ilyen fesztivitás. Ünnepély, édes urambátyám. Már annak is más neve van? Kérdi újabb bámulással az öreg. Kénytelenek valánk ezt a szót is magyarítani. Csak hogy van-e egy ember ebbe a szálában? Teremben, urambátyám, teremben! A szálát most már teremnek hívják. A üsse meg a dolgotokat, hisz én már így nem értelek meg benneteket. Majd megtanulja uram bátyám is éppen, úgy, mint más. Aztán már tudna valaki így beszélni, ahogy uram beszél? Igen, sokan. Még az a Széchenyi gróf is, ki ezt a könyvet írta? Éppen ő az elnöke a Magyar Tudós Társaságnak, mely ezzel foglalkozik. Hát mégis ő írta ezt a könyvet? És nem akarja elhinni, uram bátyám, hogy ő írta? De hisz pénzért árulják ezt a könyvet? Ingyen csak nem adhatja a könyvárus De adhatná gróf, elég pénze van neki. Hát miért kíván érte pénzt? Most adott 60 ezer pengőt a tudós társaságra, s ha még ráadásul minden ember egy ingyen példányt kíván, úgy nem lesz elég az egész jószága a nyomtatási költségre. Aztán mit ír benne ez a szétsényi gróf? Bizony kevés dicséretest mi rólunk, sőt, megmondja biz az, először, hogy nem tudunk gazdálkodni, mert az úr is csak olyan ekével turkálja a földet, minővel száz eszendővel előbb az öreg apjának öreg bérese. Másodszor egy pár holdat fölturkálunk egy kis búza alá, a többi aztán legelőnek marad. Háromszor, minthogy pénzünk nincsen, emberségünk sincsen, mert még a hollandus azon töri fejét, hová tegye pénzét hármas kamatra, Addig a magyar nemes ember azon vakarózik, holkap ötvenes kamatra. Negyedszer, folyton veszekszünk, és készek vagyunk egy hold holdbúzaföldért elpörleni tíz hold rétet. És ez a könyvbe van nyomtatva? Szóról szóra, ha nem még ez csak elöljáró beszéd. Csak bizony, ha nem aztán ő a haddel hadd, csak győzzenyelni az ember. Aztán... Valakiről írja talán ő ezt a könyvet? Ránk illik az a könyv, urambátyám, de mintha csak mértéket vett volna. Járt erre felénk az agróf? A múlt esztendőben két hónapig járta meg velünk a megyét. Mondja Sándor, mire a spektábilis húzódozni ezett, és szinte megörült, mikor látta, hogy Sándor távozni akar, s körüle a többiek is szétmentek. Uram, öcsém, szólal meg aztán a spektábilis, félrehúzván Sándort. Én mindig böcsültem, szerettem, tiszteltem uramöcsémnek édesapját is. Hát még kedves öcsémet, azért mondja meg nekem, látta -e már azt a szécsényi grófot? Akárhányszor. Beszélt is vele? Akárhányszor. Nem mondta azt, hogy jártában keltében valakinek a házatáját úgy körülnézte volna? Ösmeri az édes uram bátyám az egész országot úgy, mint én a tenyeremet. Ne beszéljen! Talán még a mi komposzesz szárutusunkat is? Hadszor is megálltunk a faluban, néztük a gazdálkodást. Aztán az ilyenről persze ír is. pedig jó vastag tollal, mint följebb is mondám. De nevét nem mondja senkinek? Azt nem teszi, de hogy a patvarban is tartaná fejében valamennyi ember nevét? Az enyémet nem említette soha? Egy szóval sem, azért jót állok. Na, az Isten áldja meg uram öcsémet, én most már hazamegyek, mondja a spektábilis szép csöndesen, és észrevétlenül zsebébe csúsztatván, magyarán mondva ellopván a könyvet, most már jó éjszakát, kívánok! hanem még egyszer, mondja meg, édesöcsém, de igazán! Hát, mégis tudna az a gróf könyvet írni? És miért tartja ön azt lehetetlenségnek? Hisz nem lehetetlenség, uramöcsém, hisz a könyvet is ember írja, hanem, ha már valakinek annyi jószága van, mint annak a grófnak, minek annak az ész. De ha megvan, mi csináljon? Ej, uram öcsém, mindenre tud felelni. Most már nem is kérdem tovább. Nohát, én kérdezek egyet uram bátyámtól, de igazán kérem mondja meg. Mit mondjak, édesöcsém? öcsém? hiszi -e már, uram bátyám, hogy Gróf Széchenyi maga írta ezt a könyvet? Mit a gadás benne, édesöcsém? Most nem hiszem én. Hát azt ugyan hiszi el, uram bátyám, hogy ma holnap a Dunán gőzhajón fogunk járni? Kurva nyád édes öcsém! Bizony még ezt a bolondot is velem akarod elhitetni. És, bátyám, senkitől sem hallotta volna ezt a hírt. Hisz, öcsém, a bolondot minden ember beszéli, de azért nem szegődik hozzá az okos ember. Na, uram, bátyám, meghiheti... Hogy fél év múlva gőzhajó jár a Dunán, s nem lesz kénytelen Pestől Forsponton járni, hanem gőzhajon ehetik, ihatik, alhatik, beszélhet, olvashat, sőt még sétálhat is, végre azt veszi észre, hogy pozsonyban van. Bizony, bizony, még bolondá tennétek az embert, öcsém. Jó éjszakát! Ezzel az öreg elment. Talán úgy is gyanítják önök, hogy a mi emberünk egész éjjel át a hitelt olvasta. Némely helyen úgy kivizesedett a homloka, mintha megmosdatták volna. Annyira hasonlított hozzá egy némely alak szinte már várta, hogy a túlsó oldalon kírja a nevét. Fölvirat a nap a megyeterem fulladási tömvelőn, az országgyűlési utasítások jövének vita alá. Tekintetes karok és rendek, szólt a lelkes ifjúgróf. Lenyűgözött népünkért emelek szót, hisz a jóra való barmot is megsajnálja az ember, kivált ha magáé, melynek bizonyosan hágy annyi időt, hogy falatját megkérőzhesse, s az a szegény nap hosszában dolgozván, tizenkét órakor dől ki az ekem mellől, hogy egy óra múlva törvény szerint megint álljon. Hisz, uraim, ha keresztények vagyunk, ez Isten elleni vétek. Még köhögni sem mertek, még végre a nagy csöndben, ami hitetlen Tamásunk essúgja szomszédjának. Szomszéd uram, akármit írhat az a szétsényi gróf, de itt már a húzzák alólunk. Azért táltsuk föl szánkat, amint hogy föl is kelt. Méltóságos főispán urunk, tekintetes karok és rendek. Hiszen hát jól van, no, nem mondom én, hogy a paraszt kutya, az is ember, hanem ha már az előttem szóló méltóságos grófúra paraszról gondoskodott, mi rólunk szegény urakról se feledkezzék meg, hanem ha már napunként egy órát elfog, hát akkor a parasz meg 104 nap helyet szolgáljon 112-t. Éljen, éljen! Harsogának a másik oldalon, mintegy fölébredve a megkezdett ellenszó után, és bátran szembe kezdtek szállni. Megkezdődött az alkotmányos életnek természetes menete, az eszmék utat vágának, hadd menjen a kezdet saját útján. Nincsen olyan ütközet, hol a harcosok köz sánták és bénák ne támadnának, de az a harcosok dolga. Mi gondunk arra, hogy a malomkövek elvásnak, csak a magot őröljék le. És ha már évig védelmezték ezt az alkotmánygépet, lássuk már valahára, mi hasznát lehetne venni.